Не лише в тілі, але й в дусі. Гаразд, мамо, сказав тепло. Заспокойся, мені дуже і дуже хочеться з тобою помиритися, але це може статися тільки тоді, коли зрозумієш мене, а я тебе. Дуже цього хочу, сказала мати. Але є одна перепона, якої нам не подолати. Так само тепло, продовжив він Не можу покинути лілечку, люблю й жалію її, а ти її не приймеш. «Ліличка, це та жінка?» – спитала, вимочуючи хустинкою очі мати. Її грим було зруйновано, через що обличчя виглядало страшним. «Так, мамо, це моя дружина. Ви розписані?» «Ні», – мовив Шурик, – «не визнаю умовностей цього світу. Вона моя справжня дружина, а не формальна». «Не знаю», – вже звичним голосом сказала мати, – «я твоєї логіки ніколи не розуміла». «А варт би», – сказав він. Щоб зрозуміти людину, треба її прийняти такою, якою є. Інакше я вже не стану, мамою, пізно мені. Чому думаєш, що я її не прийму, коли це добра і порядна жінка? Вона добра, але непорядна в твоєму розумінні. Але, по-моєму, вона йде. І справді через коридорчика йшла стривожена капіля. Дама різко повернулася і тихо зойкнула. На неї наступала машкара, складена із кісток та брунатної шкіри, у сірому, обстріпаному балахоні та розбитих туфлях, з яких майже злущився шкірний глянець. Із тих туфель випиналися не ноги, а знову-таки костомахи. Обличчя в капілі майже чорне, а рот стягували зусібіч з моршки і лежав на тому лиці вираз, котрий безумовно свідчить, що людина ця пустилася берега. І тільки одне було в цій почварі гарне. Великі і печальні, трохи скісно поставлені очі, які дивилися на гостю із неймовірним зачудуванням. «Хочу, мама, тебе познайомить, сказав Шурик, перейшовши знову на жаргонету. «Лілічка, моя супруга, прошу любити і жалувати». Дама увіч була шокована, зернула на сина, того на вустах лежала Усмішечка, яку б вона не назвала насмішливою, але й доброю її не назвеш. Здається, Шурик дістав якесь незрозуміле задоволення від того резючого враження, яке справило на неї капілля. Тож справді не могла отямитися і стояла зрештою при своєму розмитому гримі не менш страшна з обличчя від капілі. І вона, як жінка, хоч і стара, але яка за собою пильно стежила, чудово це знала, через що зніяковіла ще більше. Захотілося раптом звідсі ля втекти. Але й того не могла вчинити Тож розгублено стовбичила Не відаючи, що сказати і як повестися Драсті, сказала капіля Бо їй стало не відчого соромно Стояти перед перестрашеними А водночас вивідчими очима Шурикової матері Хочу, мама, переговорити з лілечкою Сказав Шурик Кадати не проти, остав нас на пару хвилин, Щоб ми обговорили, що ти сказала Гаразд, сказала дама «Мені самій треба упорядитися. Куди мені піти?» «Куди хочеш, мама», – сказав Шурик. «Можеш по дворі погуляти на свіжому воздухі». «Що це в тебе за жаргон?» – не втрималася мати. Соответственний моєму положенню», – сказав Шурик. «Битіє оприділяє сознання. Здається, Шурик із матері кпив. Кинула на нього позором. Ні, був серйозний, без тієї дурної півусмішечки. Нам треба перемовитися, мамо, сказав уже чистою мовою. Ти прийшла чи приїхала? Приїхала, сказала мати. Тоді посидь, будь ласка, хвилини з п'ятнадцять у машині, боюся, що у дворику не відчуватимеш себе затишно. Гаразд, сину, сказала дама, і пішла просто на капілю, аж та змушена була відсторонитися. Дама минула її наче стовпа чи щось інше бездуховне, і капіля ледве не задихнулася, як перед цим руденька від хвилі парфумів, що повіяли на неї. «Що тут таке?» – спитала, коли дама вийшла. «І це в тебе така мама?» «Мам не вибираємо в житті, лілічка», – сказав Шурик. «Какі є, такі будуть». Капіля подивилася на нього широко розплющеними очима, і в них був жах чи ураза. «Що то не так, лілічка?» – тепло спитав Шурик. «Ти до своєї мами говорив не так, як говориш до мене», – сказала Капіля повільно. «Так у нас було прийнято, лілічка», – сказав Шурик. «А чого ти до мене по-руськи, як до собаки?» «Так у нас повелось, – лілічка сказав, – то не будемо тірати времені, нам нужно поговорити».